یو طرف تھا ایران کی دا بے معنی پیدا شو خومینی دا داغہ کتاب دے کشف الاسرار رضی کشف الاسرار کی یوسل پنزلسم یوسل اشپارلسم کی ذکر کئی ابو بکر رضی اللہ عنہ شریعت قرآن مخالفت کرے دارنگے یوسل ولسم کی ذکر کئی حضرت عمر چرے سری دو قرآن مخالفت کرے او یوسل وم کی ذکر کئی عثمان دزی اللہ عنو دا دا سری دو قرآن مخالفت کرے او دے ذکر کئی چی دو شیخینو دو قرآن خلافو دا سو خبره غا خبرانوار اغیم همیشه دو قرآن خلاف بیتو دو قرآن خلاف بیتو اغیم بیا زی ذکر کایو د د عطا له متعلق دنیا کې دنیا کې دروغ او یو مذهب کی روان دی په یو مذهب کې بغیر د شیعه په مذهب کې اپمنی یوسل آتشتم کې یوسل یوکم درشم کې کښو سره کی ذکر کایي خیر له جایز دی, جائز دی چیزایی که یو شاندی وایا باتین که خبر بل شاندی وی ده انگی ده ذکرکی ده مرونه مدد غوختلو درشم صفحه که مدد غوختلو ده شرک نده مرونه مدد غوختل شرک نده ده طول کتابو پده ایڈک کرده دا غذر کر کئی چونکه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوی چه دا قلم او کاغذرارا نو حضرت امروی ضرورتی نیشتی از اصل کفر و زندگا ظاہر شده مخالف استو حوی دا زندگیت معلوم شد حضرت امر رضی اللہ متعلق لکی دا تول کتابو پدی ڈکڑے دارنگی دو دو آقیده دا چه آخر که دو امامت مطالق چه ایما دول از او دو امامان مطالق چه اغیر عالم الغیب دی اغیر تول عالم الغیب دی او دې دغې چوکې نه یبري وایذا ناذا بیا مرې تشکیل حکومت فقير عالم عادل فانه يلي من امور المجتمع ما كان يلي النبي یعنی پیغمبر چې کومه مرکه یا قدیم پیغمبر چې کومه نا قدیم دا کفریا ته ډکړي داغو داغيانو لیکن بل ترته دل پیدا شو پاکستان کی نو پاکستان کی اغا کتابونو طول ما تراغل گرانی مدودی اغا دا شیو تاریخ خبورات نو پخوا شیو سا تقریبا سلیرشو اعتراضونو کرو پو صحابو واندی او موجودی خپل کتابر کې څه څلوړش په دې درځو لري څلوړش او بیا دې یواجی ام صاحب پیغمبر نه بلکې انبيار مسلما اغم د ترلاسهنې دی معقوس پاتې شوی انبيار مسلما جیو نو سره صلوات و سلام معاذ الله په تای کې د رسالت کې قطایې وشوي اموسیٰ صلاة و سلام اغنی گناہ کبیرہ سرد گران و مخترم کو سمولانا مبتی سرہ دیدی سے دات دور ہے تبصر قرآن چی پچاس شروع شوئی او اوپا سترہ ایک نان میں باندے سر طرح سے دلی را دید ملائی دو پتے ایسا تی اشادی توی دسنت دکان نمبر تیس عبدالرحمت لازان از دی مینچوک جنگیر اراد صحابی پوپائیٹر انوارشیر توہید موبائل نمبر 031-5710-114 موسیقی لوی گناہ دا موسیٰ علیہ او داود علیہ السلام مجرمان سلوکی اکرو یونس علیہ السلام پا دائے گئی رسالت کی کتائی وشوہ او اوساب او طول انبیاء علیه السلام غین کلا کلا رب عزت ساده و عصمت دغین او چردايه د دا پاروی چې زغلطی وشي چې پته ولګي چې دیګوري عالیانه دی دی خدایانه دی چې فرق وشي د هژد تو مره ا د عثمان رضی الله عنه متعلق خلافت ملوکیت تو کانسا لختما اسلام مسفا قوله تنقید لے عثمان رزل اللہو مال رشتہ دار ورکڑو عثمان رزل اللہو سبب دے فطریو دے شیخے دے طریقی خلاف ورکڑو بغیر موزون نہ خلقے والا بولا حقدارو نہ حق ور نہ کرو نبی اسلام حکومات کرو غلطی پارے سے او د معاوی رضی اللہ عنو ده غطر خلافت په ملوکیت کی بدل کرو خلافت پو پار جگر اکرو او د حجر قاتلو د کتاب الله ده سنت رسولو سری ده حکام و خلافرزی اکرو او بدایتی اکرو خیانتی اکرو قبلار بانی ده زنا شهادتی اولا داغه پهات کې حضور یې ماتو داغه پهات کې خاصه حضور یې ماتو د ایبراهيم علی السلام په ریښتینه موزا اسلام نا ګناه کبیره سر زده دا د فیمات کې خلافت ملکیت کې دا ټول لیکل دي او الله رب العزت د نبی اسلام صحابه متعلق باقی پاس و فقهی مسائل آخو لگا تبوائی چه دیده سوائی چه یوازی دی برحق دی او نور نا فقهی مسائل داشت نی تار کری چه نا نه بریلیم نا دیوبندیم نا او نه غیر مقالیده بلکه زن زن یو مذہبی جو کری زن یو طریقی روانا کری دا هر داره دا دا دا دا اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق الله سور حضوردار الفاظ وای لقد عفالانکوم ولقد عفالانهوم فافو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر او ځړندې اسلام نافذكون اسلام نافذكون مخکې دا کې تبه مخې دا هوای چې موجوده غلط نکلي او غلط وی لري نا په نوایي عزیزو اسلام حافظ کې اسلام کې د دانش نور نبی اسلام صلو محفوز بړي این ینصرکوم الله فلا غالب لكم کایم دا وکړیستاس الله نن نشته زو راور په داس زبان زو کو که راځو اقرای تاسو پسو د آکاز چې دا بکې تاسو پسا نه پلا باندې پسو کړی د مومنان او زمینی قاعده د پار د امیر د جماعله نه دی پکاره جمالغه غنیمت کی ځان له شه پټی جا څه شه سبا پروز قیامت یو مقام کی نه له مناسب غمبر لاره چې خیانت وکي جا چې خیانت وکړو نرا تلګو کی پاش زاره چې خیانت کړو پروز قیامت کې بیا با پرورګر چاريو کا تنتاسه چې کړو په دې بزیادونه پریشي ایاغ تو کوچو ورپسیشو در ازاد اللہ پشاند دا چاہ دے شخص شو پو خوصی سرادت رفد الله او زائد آغا دا جاننم پا دکرد دلو دی دی درجو والا الله سر اللہ لی دون کی دا آشی للا جدوی کئی یقیناً احسان کرد اللہ پا مومنانو باندی دا تول نعمتو نکری دی خوط تمنونی ندکره خوط دی نعمت دوری اللہ تمنون زکر کئی و د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې پیدا کړی دا پتوره تمنن الله ذکر کوي هر روز شپه الله عبادت نو ودذ یواجبین یمات شکرین شپه پرو کولې یقینا دې آسان کړی الله په از اذبا سفین رسولا زکا جولې گل په دې کې پیغمبرو د دې دین اسنه وبالولي په دې باندې دولا الله او پاک بکې دی لاړه او با خیریه د کډا په سناتو اگر کیو بوخاپ ګمراه زرګند کې اير کلا چور او سدا مصیبات یقین الرسول تعالو د چندای په بدر کې نوې تعالو انازا چرتن راوې دا د چرتن رالو نو دا ځکه چې د امیر تبانو شوې اوائی دا اصلافو نفسو دا ترفا یقیناً اللہ دا پارشی بنی قدر آج ورسی دا اصلاف پروز ویساکی دوارو پس پا حکم دا اللہ سرا دا, دا اللہ فسر شیوہا وَلْيَا لَمَ الْمُؤْمِنِينَ او دید پاراچ چې کی اللہ مومنان وَلْيَا لَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا او دید پاراچ سرگن کی اللہ منافقان او منافقان او وی ردوی تارشی کټالو کوي په دیندار لای کی راشي وی کټالو کوي او وی دفاعو کټال نه کوي او وی دفاعو راشي چې دشمن ده ځان لري کوي لګډه د غډيره بشی کنه لګډه د غډيره شي کنه چې کټال نه کوي غراشه کنه او دفاعو یا رابیتو علل خیلہ که قتال نا کوئی نویدوی لونالمو قتالا نا که منگا پویدو پا جنگ باندی لطبانا کو اما نا منگ با تابداری کروائستاسو منگ لده جنگ چل کل رازی منگ خطش دو روری پو خورو لپویدو آوری که دو روری وای دو جمیش پایی نو بیا ما تا وای جنگ وی جنگ چل کوری منگ لرازی نا قوم للکفر یوم ازن اقرب منهم للامان دوی دپار دو کفر په وخت امتحان کې نزدې وی د دو دوی د ایمان نه ایمان نه کفر د نزدې وی چی تکلیف بی, بی. وی واجب پر خپل واجب نشوي په دونه کې الله حب باجد په دایو آغاز نو چې بیا خپل رو ته ځیناسو کاری منلې زمغان نبوجل شي نوالی رکی دزان نمارکا زدتا بیا جندی او سکنه همیشه کئی های تاظر ما کوئی پبادا کسانو ما مخی تا خکر او سرد باقره کی اولی شوعدا جندی دی چلتا حل تا نو حدیث کے رازی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کے دوحد اغم شوادہ داغي اروا د شنو مرغان او ججور کې واجلو شو او په جنت ګرځي پانه رو باندې میړي خو او اسکا کنه مازی آرامونه محسوس کړو نبي هغه سو کېشته چې زمونږ پیغام پر از دنیاواله زمونږ رونو ته ان احیاء فی الجنه چه منگا جنت کی جندیو دا پیغام ہو را دنیا کی زمنگ رو را سوستی ہو رکی گو جاد کی سو کشتے پیغام ہو را سی نلائی زمنگ ہو را سم دایتون راولیگا گمان کسانو چه وجلشی او پو دنداللائی که عباس مرا بلکه ترو تازه دید افر لب زغدید ویلاری زغور کولیشی دل تشکرائی تا نرازی، آل تری زرمیناوی گی خوشحالی گی پا ایچی ورکر دیلر اللہ دا پلی محربان اینا خوشحالی گی پا خلق وچنی دی وزایشوی توی سرار و سوی دینا نشت دا یراب پا دیبان اینا بای دوی غم جانو خوشحالی گی پلی احمد سرار دا طرف الله اللہ دا محربان ای یقیناً اللہ نزای کئی عجر دا مومنانو. هلغت آسان چوی من الحکم دا اللہ دو پیغنبارو من بعد ما عصاب اومال قرحو حمراء الاسدو دا مدینینا تقریباً تری ملکی دے ابو صرفیان دی دل دی کین وی غلطی وشواد دی طول وجل پکارو تری خدلی نو پکارو ورزونا خبره صحابه تو رسیده نبیه الاسلام وی بی تو باید چه ما سر بزایی صحابه وی منگه سر روینه چه زخمون رسیده لی دی خوب دی نوچه کل دی تیار شو تا خبرو رسید چه صحابه فراروان شو ناغی پومند شو زکا خوبشی هم دی که او ساملای خیر نیسته اغا صحابه دی پیغمبر چ په خوګونو او په تکلیفونو نو کو ایجاب د دعوت او خبره د پیغمبر حق کوله هغه صحابه چې وی منل حکم د الله او پیغمبر پزدارنه چې رسولو دوی ته دو زحام د خلقو چې سن کړو د دنیا یریدلو تلانه چې دوی هغه سن چې دوی ته خلقو کافر جمع شوي د و یاری گېدا وینا نو مژبوک شو د ایمان او الله و نرمال وکیل کافی دې مونږ له الله څخه ورې زموار نو دې او پښو نعمت سره د طرفه د الله د مهربانيونه رسې دې تباده ور پسې شو درځه د الله الله او د فضلوی یقینا د شیطان دې چیرې خپل دوستانه ما یری غیدار ایناوی یری زمانا که یای مومنانو غمجندی نکیتا للا خلق چمندی وای پا کفر که یقینا توی ضرر نشه رسول اللہ دا پایشی اراده که اللہ چوبنگر زیدوی لرا برخ با آخیرت که او توی لرا دے عذاب لوی یقینا کسانو چو غرق را کفر لرا پا زادی ایمانو دو چلی توی ضرر نشه رسول اللہ دا پایشی از دې په اړه ساده درځون کې ګومان دې نه کوي کا پھر ورکو د لارا بهتر زاد او دین افضل لارا نه موږه مولا ورکو د دې تا چې زیات کې ګناه از دې په اړه ساده ما کان الله علیذرالمؤمنین نه دې الله چې پری دې مؤمنانو فغا چې ایتو سبا حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيْسَ مِنَتْوَيِّبُ در اغیچ بل کی منافق بل کی سوسو مِنَتْوَيِّبِ دَ مُوَحِدْنَا مُجَاهِدْنَا اغا سوسو منافق بل کرنی دنو اللہ پر ایدینا نصمو دا پس اللہ دا اس چاند کی دا سی چاند کی چا غا او منافق اغیقی بلتون بنتنی کی و ما کان الله یطلعکم علی الغیب اځلیک مشکل دی یو معنی نه الله چې خبر در کړي دا زلره په غیب وباندی لیکن الله غره کې دا خپل پیغمبرانو نه اچاله چې خوږي په غیب الله نه چاته نه لیکن پیغمبرانو نه چاله چې دا الله خوږي غیب ورته کوي غیب ورته کوي زوړ ټک دا ته کداما نه صحیح وي لريبياده پیغمبر د پیغمبرانو به انکار کوي نو ځکه مان خدا شو نه الله چې خبر در کوي تاسو نه رفقې وباندی لیکن الله ور کوي څو د پیغمبران نه چاله رفقو یې نو دغه ور کوي نو مطلب دا شته الله نه چا تهیب نه کوي خو پیغمبر ته الله غیب کوي نو رس د رازي توبه کې مدینه کې د او بار منافقان دي تلې خبر نو پیغمبر خو په غیب نه کویږي محمد صلی الله علیه وسلم په غیب نه کویږي او هغه بيزي واقعي زاري اچوري لري يهوددي نبي اسلام نه اسو سنورای واغ است او اوس یوسع بی آیا ګن یوسع بی خو یقینا شي نو خبر شوه چپده واقعی زار ده نو نبی اسلام خو پغیو پونو پو شو دارنگی ام المومنین بانی تومت لگه دره ده اسلام پونو شو او خو او خیلان دی هار پرود ده نبیل اسلام پی پونو شو ابراهیم علی اسلام د ملمانو من پا حال پونو شو لود د اسلام پی پونو ده د چې پیغمبر لغي ورکي نو نوټ الله اسلام نه ده پوښوي ابراهيم عليه السلام نه ده پوښوي محمد رسول الله صلی صل الله علیه وسلم نه ده پوښوي بیا خودي پیغمبران نه دي کار پیغمبر غو پغي بو پوي ا دوی غو نه شو نو دوی غ بیا پیغمبران نه شو نو بیا کار او بدنبوت نه دا غلطه دی جوړوي د ځکه انکار راغې د نبوت د پیغمبرنه نه مانه ده نه ده اس مانه ده عربی که رازی د پارد استدراک استدراک دیتا وای متقلم مخی و کلامو کی اگه کلام کی و شبه پیدا شي نو بیا متقلم لیکن سرا اگه وام ختم کی لکه ماوی جان القوم قوم راغی نه تاوی قوم کی خود زید هم زید بوم راغی نه روزو هم لیکن زیدن لم یا زید نو قوم طول داره لیکن زید پاکه نو نو لیکن سرا استدراک کئی یعنی تفا دوام وی چاغا دوام پیدا شوی مخیر کلام نا دمت کلمه اس مانا داره دا دا وما کان اللہ لیت لیا کمل الغعیب او نده اللہ چه خبر در کتا اس لرا پا غیب باندی پا غیب باندی اسلوم نا پاکایی تیا صفقه ورنه پهه گئی نو پیغمبرۍ ورکه ای کنه ورکه ای ولکن الله لکن از استدراکو لکن الله ورکه ای د پیغمبرانو نه چار ار چخو خوید په اړه پیغمبر ای غیب الله چاله ورکه ای پیغمبرۍ الله ورکه ای غیب الله چاله ورکه ای پیغمبرۍ الله لکن الله ورکه د انده پیغمبرانو نا چالنا چه خود خویده پا ده پیغمبرانو پس امان دارئی پا اللہ او اتحاط اوکی دلاله پیغمبرانو کئی مان دارئو، وی اریده دلاله نا زان بچ کرده شرک نا نو تاثر دا جروی گمانج نا کیا که زان چی چمتوکی بایئی چی ورکلی دلالالاله دا خفل میره و دو و دا به 75 ډالر دا به 2 ډالر ټوک بها چول شي پښه زرا چې شمته به کړو پښه زرا پر ورځې قیامت خاص الله له پاتې کېدل د اسمانونو کې الله نبی وارث نه یواز الله وارث او الله پښه چې داس کوې خبردار یقینا اوریدل الله خبره د عقل کو چی الله ده محتاج منگیو مالدارا سمطلبا روز سورتی حسین وزر یختم کی دا, دا غریبانا اللہ دیدوی ونی نماروی چه منگ بی مارو منگ بی مارو نو او بلی کود آغا چه ویدو یا وجل دو دو یا دا قول بوم اللہ ویسا بی لیکم لیکم چه تا انبیاء او بو و منگاو ساکه سوزاون کی او بو و منگاو لا بدی چمخ لري ګرو استادو لا سنو وان الله ليس بزلم من العبيد يقينا الله نه دې ظلم کوونکي ظلم مبالغه سيغره نه دې الله ډیر ظلم کوونکي ملي ظلم غړي کي نن ابيد جما ده ظلام نو کا مبالغه نه ذنب یو مبارک وما وان الله ليس بالسلام للابيد يقينا الا نده في الظلم كون کي پهچا هي ظلم نکي الله او پهچا اګه سن لو چوي دي يقينا الله حکم کړم مونږ تا ایمان راو په پیغمبر ترغه جرأت لرو کي مونږ تا په قرباني اله به مانو چې برنو راشي هغه اوسوځي خیرات پېش کړي نو جواب وایي هغه من پیغمبران زمونه په غا په او پاشې سره چې وې تاسو نو ولی وجل تاسو هغه لا راځي لريختنی د فوغان بیا ولی وځه کدي تکذیب کریستا یې پروا نه شته فقد قضى 12 سنه من قبل يقينًا تكذيب شيوذ رب غمران وتانمخي راغلي و بواجئ دلائل بالبيانات عقلي دلائل او بنقلي دلائل والكتاب المنير او بو وحي دلائل اقل نقل وحي طول پیش کرو کوئی نفس زاه قت الموت ہر نفس سکون کے دماغ دے یقیناً پر ابو ورکر چې تاسو هاجرون استه خو پر ورځې قیامت کې فمن ذو ذهن النار او دخل فقل فاز نو تاسو کو چې بس کړو شو د آخرت جو جنت ته نو جنت ته نو دې کامیاب خوي او نشته دې دنیا مگر ځان باندې ان دان بواله د 7000 ابو بار د مالون او کو بار د نفسو استازو تاس بو اوري د ال او ذا د د مشرکانو بذر دیډيری د مشرکینونو ال کتابه بذر دیډيری اوري کدا سب روکل او ساته د شرکياتو فإنه ذلك من عزمين ومورو يقنن داكار داكارو ندهج باقي بخوالي شوئي او کلا جواق استى الله وعده داكسان ناچه ورکرشي واقع دي كتابو چه بيان با کوئي دا دا پارا خلقو نبا پدوئي دا پدوئي بنا بيان با کوئي پدوئي بنا نوية غرزو آقالارو صداخ بلشاگانو دې واسطې د دنیا لګا نو بد دی چې دوی غوړه کړې شایمی مجموعه رسائل کی ذکر کړي دا علماء مو اجازه درته چې په دین په ویاړ کې نبیو په بیان وکړي ګمان دې کې هغه له تو چې مستي کوي په دوی کړلې مینه کوي چې دوی صفات وکړي چې په دې دوی کړنلې دا مینه کوي چې صفات شي پاجي زراچ کړه نه را مزنه کړه مزګزار دی ورته ویل شي یاد نه کړو مجاهد دی ورته ویل شي نو ګمان ما کوئی بدیبان دې دې وبد چې راځه یا دې په له آزاد د ځوان کې داوی توحید بیا مقرره ولله ملک الزما او د خاص الله دې اختیار اسمان او زمکی الله دے پار سبانا قدر اللہن کی یقیناً پر پیدایش دا آسمان او پتری دو دیش پید د رضو کی نقیدی دا بالاقل من دو دا تولی نقیدی عقل من نارا ہر گیا اے زمین رویا دو لا شریک گویا دو ہر واقع چیز مکدر آوشتی گی وی لا شریک بل شریک نشتے اذ <اللزين> رسینا یذکرون اللہ آګه سارو چې یعذبی الله لاله بولا هو بولا سو په خولر خنو فکر کوي په پي جايځ د اسمانو زمکه کې مراقبه کوي الله یا دایو کله بولا کرپناستا کله پاخ ما خلق ذا الله تا نن دې پیدا کړې دا با دي الله زہ بس دې دې پیدا کړې سبحان الذ د ختمه سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ما خلقت عذاب ادله اے رب تا نن پیدا کړې دا با دي سبحانك فقنا عذاب النار پخیر دلاله بج کی ممړه را دوه ربنا اننا سمينا منادي ان ينادي للايمان الله من واو ري دو يوواز كونتي جاوازي بالقد فارد الايمان ايمان لاي بافناب نمون ايمان لا يو منادي واوازي كو آواز <coughs> بخاری د مونی بواخه ذکر کړی دی ویلي چې یو جدا درې لاړي چې جدا شوي دي دغه څار وختي یو زوان ولاو اغوان به आवाज کوو قولوا لا اله الا الله تفلحو قولوا لا اله الا الله تفلحو نو زکه صبراله فمن ما يصبر جاو بدره جوړه او چاب خالی نستی او چاب توکاری تو کلی او خلق بلده نور براتلل خواب زوان اخبر خبر نپری خودو حتی ازن تضافن نار تراغیش تکن غرما شوا ده خلق و تنر ختم شو یو ورد آلا چی دپلار مختی او قدل نپجرا شوا چی خزیلی بی پردی دی اغا مخی انوار ده صلی اللہ علیہ وسلم چه صحابی وائی دستوالا سمیش پی اس پگمئی دا او اس پگمئی رلا کئی نما کل برا او کل ما نبیل اسلام مقتمی قتل چوغا یا وا او سری کل خیوی پاو چوغا کی نما بر ام کتو در اسلام مقتمی ام چې چه خواست پا کم کٹی دی اس د نبیل اسلام پا مخ که وی آخر که زماز لفت حسله او کرو چو سپکمه که دومر خواهید نیشه دومر خواهید در اسلام پا مخ که ده اگر خسته مخ بانید خزر فرطیوی ناغ زوان ہو لگیدو پسر ناسکی وی غم مکو وی دا بده کسی طریقهی زبه بیانو هم دی بده منی بوی ما تپوزو کرو دا دومر غیرتی زوان صوب دی. ویداع محمد صلی الله علیه وسلم منادی ی یناد للایمان یواز کو ان کی आवाज دیکھو جو پار ایمان ایمان دارے قبول راض نموگے ایمان دار اللہ بہن کی ممتاز زمن گوناونا علیکے زمن نما صاحب پوچھتے کی منگا سردنے کانو اللہ راج کی ممتاز تا وعدہ کرے منزارا پوجو دا خپل پیغمبرانو مرسو کو مونږه را پرځه قیامت کې یقینا ته خلاف نه کیدو اړ دي نقبول کړو دنیا رب دوی زه کو ما دا عمل کول کې تاسو نه زه سرو ځانونه بازی تاسو د باظری پزا گزان له چې جره دی وکړه او استجو دا خپل کول رسول شو جمع په کې جَغَا يُقْرُوا كُفَارُ سَلَاهُ وَجِلُشُوا لِلِي بَكَمْ تُدُوِي نَا مَسْحَيَبْ تُدُوِي بُنَا وَنَوْتُوِي او داخل وقوتو للا باغتكو تعالى وعنى بَيْلَا عِنْدِ وَلَدَاغِنْ هِرُونَا سَوَابًا مِدْ عِنْدِ اللَّهِ بَذَلَ ذَا تَرَفَدَ اللَّهِ او اللَّهَ غَسَوَدَ خِسَّةَ بَذَلَا دُوكَكِ و کافر پکولو چی ما سوڑی ما دوگا کی گا ما تاو قدیل سکا داڑیرا لگا دا لگا مستی دا کئی با بیعزای دو جوی جان نم دا ایبت دا چې ځان آ خلقو چیزان ساتلو دا شرکنا یری دلو دربناتو دا پاڑی چی روان بای لان دیده ونو دا غی نیرو نامشه بای باگی نو ظلم من عند اللہ ملمسیح بای دا طرف دا اللہ بے میز بانوی دوی بھئی زیوف الرحمن مل معنی بید اللہ اللہ بے میز بانو اللہ رحمتنو نیگی پازر شیخ بانی یہ زل یہ ما متعلق بودو قرآن. دایت راگے نو من عند اللہ مل مستیہ بید طرف دا اللہ یہ ما کرو مل مستیہ خو روز دو رو دری نو بیا نو جنت کی لا جنت بختمی گی چه دا ملمسیح لفظ قرآن وائی وی تفاصیر می قتل یو گورم بل گورم جواب ندلی کلی اپا دی که استرگی پوڑی شوی ما خوبولی دو خوب کیا ابو حریرہ رضی اللہ و تلانو ده نمائی قرآن کو نظل وائی ان ملمسیح کو روز دو روزی نو بیا به جنتیان بیا وزی دی جنتنا بینت نی ملمسچا فدیلی ها سرا ملمراشی نو قربا میزبان اغا غم کئی ده ملمان داگه دو روجماتی داگه ده بسترادا غم کئی او ملمان بالکل بی غم ای نو خو غم باور سرنی نو ظلم من عند اللہ ملمسچا فدیلی ده طرف الله اللہ او آشی چا اللہ سرده بیتر ده وَيَنْمَالُ الْكِتَابَ يَقِينًا بَازِ دَالُ كِتَاب نَاسُ تُدِي چِمَانَ غَارِ پَلَا باچرا لي گلي شيتا استا آجرا لي گلي شيتوي تايي دُکِي زالا نا ناخري با تُدُ الله دُنْيَا لَگا دَگَسَ دِي رَپَرا چُدُدُ رَپَسَگا يَقِينًا اللّٰهُ کلک شئی پتا دل کلک شئی پتا دل و صابر یو بللا کلک واری ور دشمنانو دللا کلک شئی پتا دل و صابر یو بللا کلک واری دشمنانو دللا و راغتو او تیار یو کای فی سبیل الله په لار د الله کی یماره او ایمانوارو اس بیرو کلک شی پدین پدین کلک شی وصابی رو وصابی رو او یوب اللہ وصابی رو او کلک والی ورکی پا دشمان وصابی رو او کلک ورکی یوب اللہ پو وادا اللہ وادی کری ری اجرونو کدل درکی ورابیٹو ورابطو عدو و عدو و او ورابطو عجوي وادو وقوما او تیارې وکړي زموږ دشمنانو په خپل دشمنانو یا او ایمانوالو اسبيرو کلک شي په جهاد جاء ترې کلک شي وصابرو او کلګوالي ورګي په دشمنانو ورابطو او, او خپل حفاظت کوي د خپل سرحدات حفاظت کوي د سرحدات حفاظت کوي چی دو یوش پا اغپل بانی ادری دشمن نا اغپلت پل ساته لو اندر دیر وقت عبادت نبیتر دادیس کے رازی یا او ایمان والو کلک شئی ایوب اللہ کلک والی ورکی و رابطو او تیاری اوکد جهاد او رابطو علی صلوات رابطو علی صلوات پو موزون ارتباطو گئی پو موزون ارتباط انتظار رایش یو موزو کیا بل موز انتظار گئی دار یہ دوام ارتباط دا چی موزو کرو او بیا ارادتای چی زم دوکان تا پاڑی او بیا بانگوی لیکی بیا را زموز نا دوام انتظارو صلاح دے رابی تو ویاری گئی کامیابو نصورت دری ایسی اول ایسا توحید او پاگی که بابو پنزو اقوال در بزرگانو در شبیه دری جوابونو او دو ایسا که اشپار لست قبائه ها او دو شباعتو داره جوابونو دری ایسا که جاد تنظیم د پارا پنزو اصولو او بیا د دو دوستانو لست نخی او در دشمنانو لست نخی او بیا تنویرو پېپ باندې بدر او د وحدوا کې د اميري تباحو او په دمیره تباه نه کوي بیا وشکي سي او په تر دې نزول کې د سورته سورته ممتاهني بځه د صورت کې ارشاد ده د امور مسلحه او له اصلاح المعاشره هغه موږ رو الا ذکر کئ چې په سره معاشره درستیږي معاشره درسته ربت مخه گزاره مخه ضرورتونه کې اصلاح شو د عقیده فاتحه کې بقره کې آل نو پذی صورت کی رب العزت زمنگا اصلاح کئی دو معاشره معاشرم درست ما شا اللہ دا اللہ دی کتاب ہر شئی نپری دی معاشر سای کئی صورت کی نو صورت کی ارشاد دی دو مور مصلحو چی پاغی سرا معاشرہ صورت دری حصی اول حصہ دا اول اته پنځوسم آیت پوری ده اته پنځوسم او پدې اول یې سکه چې بشپړلوس قوانين ځګرپې د پاره درعیات پابلک عوام بل عوام د پاره بشپړلوس او دیمې ساه دا اٹھا شروع شی دا یو سلو پوری دوی میسا دا دا ایک سو پوری یو سل پنزدش پوری دوی میسا او پر یہ دوی میسا که بیا اتو قوانین ذکر گئی چه داغی تعلقو حکمران سروم دے او رعیت سروم دے رعی او رعیتو نسالی رشو قوانین شو احکام سلطانیہ بادشاہ بزگئی او قوم بزگئی چھ مو آشار درستیگی او بیا دیو سل پوری درم احسا دو دی سورت تا سورت النصاوی سورت النصا زکر چپ دی سورت کی ده زنانا و جو حقوقو ده بحاله تذکره ده سورت النصا ده زنانا و سورت ده زکر چپ دی سورت کی ده زنانا حقوقو تذکره ده حدیث کی رازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حبیبا علی النساء ما تا زنانا دیل افغی دی نویل اسلام فرمائی ولیف نویل اسلام خزیخو خولی نا مطلب دا حدیث دا چونکی پا زناناو بن زیادتی دیر شوید العرب کی دیر زیادتی با دا د دا حقوق متعلقا ده به حسد نمخ که یو رواج ده هندوستان ناغی دیر افرادی کو چه مسنده اقتدار بانی باز زنانه کنولا او عرب و تفریق کولا زیاده کو چه مراز که حسا ده زنانه بناوا سری به خضا و جلا نو قصاص بطنه نشاغسته او کنڈا باشوا نو اغا کنڈا باشوا نو بیا یو کال خدا غی عیدتو مختلف ظلم و عضوانو دال ایسا که یو جگر اوشوا نو چه پاگا جگر اکی بیا صلح اوشوا نو صلح ایو بلنجی نکی تختولی نو صلح که دا خبر شوا چه کمه جنکه اخبر خواندان سر پادی که نو پادی دیشی او کرازی نو پلار کورت برازی نو دیر زنانه و دا غصو چو کرو چه پلار کورت و زنو نو پیام وادی بو چه تب وادی کی نو خو خبردائی چه بس دی سر پادی نو عاربو دا خبر عبادو گرنو و گور کنا مو شر مولو. نو دینا پسا غیرتی کو رعنی چه بوا اغیبا جنکی خخول بای او چا بی خرز کڑا لکا یو کسا اغا دوخی بی ور کڑی لنگی نو جنه بی واقستا نو دا اغا پور که شپک شری جنکی جمع دا سی ظلم او عدوان که ابو صوفیان تا نبی علی اسلام وی دور جهالت پا واقعاتو که یو واقعاتو شروع شو وی زمان کور کی حملو اچیزر عالم ما ده هندی نتا بوزو کرو ناغی وی بس من ماشون پیلاشو منخاخ کرو مزا ٹک باید بیاس وقت پا زکور نو کور کې وړ معاشم ده او ډیر خسته ده ویختي برابر کړی لري اورانجی لوګو لري چې خسته خبري کوي ما زنده صبر عالم زما خزا ده او بیامات ماته په میناچو ده دا پیدا شیوا ما پر کور کې دالو کړ خدای ته ګوره اوس واینم ما زغه ش وخت تر شیلو اوس اوس کوم چوینم ما د غوړه میزان تر عادت کړه نو ما دا بو پسو کو دارمی سادر کی پت کرده او بو می دا نو یو کنج ماکا نسته دا نو چاگه دوڑی زما په مخ پا گره لگی دی نو دی وری با صفا کرده پا جو کنج می برابر کرده اگه ورمی پا کی کی خودو او خارن پی وارو دی آغی یو چغه کرده خدا آغی آغا چغه او سم زمای دیگی حدیث کی رازی نبی اسلام پجڑا شده داش ظلم او عدوان کېده نو رب دې زه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبروز کړو د اسلام کې زنانه تا یوازې د جندې پاتې کېدو حق نه بلکې د زنانه د خپل اندی جنت پیغمبر وایشته جزوی قدمه اور خبره مانی نو جنت ته بزیو کوي نه مزي جعاقسی سمره لوی حق اسلام کې الله ورکړي زنانه د فقره لیکن دا وګوره حق نه لري چې په جرو کې به ګرځي او تقریرونه وکړي او لري دا وګوره څه حق نه لري هر دبي د پاسا د زنانه تصویر دی وی ازا په ځایږي غرديږي دا وګوره د زنانه حق نه کزنانه دا وای زمو حقوقی دای چې څنګه دا شریف بازار کې ګرځي دا زمون ګرځو دا ګوري حق نه اسلام کې چې کوم حق رب عزت زنانو لور کړی او د دې حقوقی به کړی دا په هیڅ دین کې نه لري او په هیڅ مدار نشته نو د ویوښ نه د صورته سوره النساء وای دوی د دې سورته سورۃ الظوافر د کمزورې سورته سورۃ الظوافر دغه پدې سورته سورت کې دغه کمزورې د حقوقو تذکرار ده په کمزوري کې روې کمزوره ډېر کمزوري هغه یتیم دی یتیم چې پلار یې مړ او پیسې نه کوي نو پدې سورته کې ذا يتمانو ذا حقوق و ذا بحالة تذكررها وآتوا ليتاما أموالهم وإن خفتم الله تبصدو في اليتاما ذا يتمانو ذا نفس ذا يتمانو ذا مال ذا حفاظت تذكررها دي وإنها دي سورتا سورة الزعفا سورة النساء وعی او سورة الزعفة ده کمزور سورة سورة دری ایسی اولی ایسی او تا پندوس آیتون او اشپارلس قوانین او پدیس سورت کی زواجر لی دری زی زجر مومن تا دی چی حرام ولی مراس غلط تقسیم ولی که دری زلزجر مومنانو تا او دری و دبر زعف زجر منافقینو تا اشپک زایر او دولزدار زجر آل کتابو تا دری و زعف و شپکو او و دولزدار یا چې د دولو څو نیم باندې د دو دول زجر يهودو ته علي كتابو ته د دولو نیم صفو شپږ زجر يهو د منافقين ته اور د شپغو نیم صفو دري نو زجر مؤمنینو ته مؤمنانو ته بالتنصیف والتزعیف شیخ القرآن رحمه اللہ قسمت الدرار کی ذکر کئی بالتنصیف والتزعیف مطلب دا چی پنیم بانی زجر منافقینو تا و مومنانو تا ندولا سو نیسفو اشپاگو دشپاگو نیسفو یا بالتزعیفو د ر و د ب ل شباګو د او په صورت سورته کې لفظ د تقوا ډ چونکی احکام سره تعلق لري تقوا لفظ ډ ذکر کړي یا ای ونا ستقو ربکم درست وتق الله تقوا لفظ مقرر ذکر کیږي مشکل سورت کې لفظ د تقوا د رزې لکه تعلق او احکام سره یې یا ایو الناس تقوا ربکم خلقا ویری کای خپل ربنا اعزات چې پیدا کړ تا نفس واحده دین د آدم علی اسلام نا و خلقمینات زوجه ها او پیدا کرو دا غید دا جنس دا غید نا زوجه جنس دا غید نفس نا بی بی دا غید نفس آدم علی اسلام دا پخته نا د حواد تخلیق او شوا نا بیا خور شوا نیا سن شوا نا نیا کیدل دا پدی لیا سره و خلق من آز زوجه ولادت پا شکل بانیوی نبیا مور نیا شی اگا ولادت شکلی نو نو خوری وَخَلَقَ مِنَا الزَّوْجَهَا یا مطلب ایراد پیدا کرو اللہ جنس داغ نفسنا